Til det er det for det den Spardens. Spardens. Jeg har lige besluttet mig for, at det nummer vi startede programmet med i dag, som jo er Supergrass og Pumping on your stereo, at det er øh, vores programs helt nye kendingsmelodi. Det er enig i. Og det er en aftale? Selvom du har besluttet det uden at vi havde det i møde. Ja, det er det. Men der vil jeg lige sige, øh, der har brød vi altså reglerne her i Danmarks radio ved at sige, ved, at sige, ved du hvad. Jeg tager en beslutning, uden at vi lige holder et møde, som udmåler i et møde, og så øh, en uge i en mødes vi lige igen i et sommerhus i en uges tid, og så, bliver det, så er vi klar. Det minder mig om, at der har været aktivitetsmøde herude i DR mellem 10 og 12, og det har jeg da heller ikke fået noget. Nej. Så nu ved jeg ikke, hvilke aktiviteter der er. Peace. Velkommen til dagens program. Det hedder Det Sorte Spejler, det hedder vores program. Vi hedder Anders Lund Madsen, Anders Brejnhold Jens Brandgaard Poulsen. Øh, uh, Carsten Hol, vores filosof og gry. Harlem Grundland. Uh, som alle sammen er til stede i dag. Og uh, det har vi også jo... udveksling. Student. Fra Syrien. Fra Syrien. Er han også i dag? Det tror jeg noget. Er han også i dag? Han er, han? er ikke uh, i, til stede her i Jeg har ikke set noget. i morgen. Okay, færdig Er det ikke? Ja, jeg tror, han kommer i morgen. Eller ja, det håber han gør. <laughs> ja, der er rimelig meget program, der jeg er baseret på ham. <laughs> og bliver jeg stopper lige med at Kommer han i dag eller hvad? Jeg tror, jeg ved, jeg ved det ikke. Hvem ved det? der kommer han i morgen. Har han været til aktivitetsmøde? Han er måske til aktivitetsmøde nu. Yes. Kære lytter, undskyld, det her lige bliver lidt uh, internt, internt nu. ja. Men det er bare vigtigt, fordi at vi har baseret... Ingemol, jeg skal lige høre. Er vores ven fra Syrien her i dag? Han ved heller ikke noget. Nej. har okay. set ham hele dagen. Det er bare mere, fordi at vi har lukket en udvekslingsstudent fra Syrien ind i Danmarks Radio. Ach, ja. Med et ID-kort, ja. der giver adgang det, der hedder A -A -A til alt. A -A jeg synes da også i går, at han havde en tyk sweater på. Det vil jeg da sige. Jamen, yeah, men da jeg tror, det er alt, alt for hurtigt at springe til konklusioner omkring øh, det meget svind, der har været på arbejdspladsen. Det var heller ikke det, jeg tænkte. på. Jeg tænkte bare, at øh, også på nogle meget høje sko. Ja, det gjorde han. Men det kan Så nu... hvor er det, at jeg så den nærmest udhulede. Han havde også yeah. en detonator i hånden, han ikke? Nej, det, det tror så jeg, jeg ikke. Jeg det, jeg han det tror jeg. No, okay. der, der, der det så jeg ikke, han havde. Hvorfor siger du det? egentlig fordi ja. han er for syrien, eller hvad. Så er, Nå, nej, nej, nej. Så er han, fordi han er for forsøger, så er han i blevet... fordi han er lidt mørk, så er han terrorist, ja, ja. Jens. Måske var det, så er Måske det der, det vi har. Det er nok bare en kuglepen. Så Så han måske bare sådan en kraftsætte der er udryddes. Skriver du også det på vores hjemmeside om lidt. Ja, så siger du det er webmaster. Det er webmasteren der ja. skriver det. <laughs> og og, og det når når vi har hørt når vi er i gang. Ja. så øh, kan det jo kun være en dejlig dag. Nej, og det, det er også lidt vemodigt. Der er jo lidt sørveflor rundt om. Det det gode, og det vil jeg sige, altså alt skidt det kommer også til noget godt, som man siger. Nej, det er rigtigt. Og øh, det gode ved alt det, der er sket, når vi snakker var, om tidligere i Paul, den tidligere Det Poulskuespiller. Poulskuespiller. Ja. Og nu også tidligere medieordfører. Ja. For Dansk Folkeparti. Det er, Folkeparti. at Poul Nødegård mm. er blevet Dansk Folkepartis nye medieordfører. Og der har jeg sådan, det er jeg bare rigtig glad for. Det er... Det er fast arbejde for folk, der laver sjov. Det var lige det, der skulle til. Ja. Og øh, Poul... Hvis du lytter med derude, ja. så skal du være velkommen i vores program som en af de første. Ja, og ved du, at vi vil gerne høre noget om planerne. For jeg kan forstå, at det er jo dansk Folkeparti, der er i store og styrer mediepolitikken ja, i Danmark. Ja, det, det tror jeg bare, du aldrig. Der vil vi da gerne høre lidt om planerne. Men øh, du har jo i dag Anders. Ja. Der, jeg kan sige, at hvis man ser på vores webcam, det er det Gåskors spejl. Normalt der er der ikke noget at se hvor. Nej. I dag der Hvad er der er et, et flag. Det er svensk. Ja. Og øh, du var en se line. Ja. Jeg var jo tidligere op, som man siger, fordi at øh, svenske kongen er på officielt besøg. Mange i København vil have bemærket, at hvor mange busser fra Ribus. Flager. Øh, Flager med det nye. Rino-flag. Citybus Og øh, hvad der nu er. Øh, der, har de, der har de jo for første gang fået lov at flage med Unionsflaget mm -hmm. og Dannebro. Øh, Nå, hvad er den Unionsflaget, Hvad er det? Det, det er det der, du er medlem af den europæiske union, du ved, nede i Europa, Bruxelles. Så det er EU-flaget og det danske flag. Foxy der der hele tiden. Hvad hedder hun? Vældesandler. Vældesandler. Ja, vi fik jo gennemført sexatløbet i Herning. Men øh, nej, primært tænker jeg her på, at flagene for første gang får lov at pryde vores HT-busser. Så vi har et EU-flag på den venstre side og et dansk flag på den højre side. Nej, det, er det fine flag er EU-flaget. Det er den, der har ind til kantstenen. Det er der, når du står og venter, så er det EU, der kommer dig møde. Og så hænger Dannebog og flakser derude. Der kunne jeg godt have forventet. Fordi jeg har jo været til den meget... Øh, og vi får en fyldig reportage om senere. Men der var mange svenske flag dernede. Ikke? Der var ikke nogen EU-flag. Det har, det har HT var det lidt ligesom Var det lidt ligesom... Øh, jeg kender en, der er fodboldspiller, og der ja. har spillet på det danske landshold. Og han var med... Øh, og hvad kender du en, der spiller ja, på landshold? Ja, det, okay. Men det jeg ved, var at det rigtig blad og sådan noget. Men han fortalte bare, at... Øh, og det var ikke det, jeg skulle lære. men han fortalte bare, at de var til VM i Sydkorea og i Japan, der eller i Sydkorea. Der øh, kunne man komme ind, både til træning, altså når det danske landshold, de trænede, så hvad hedder det, øh, sad der måske 25.000 eller 15.000 publikummer med ja. danske flag, og sådan ja. nogle med, ligesom, på håndboldkampe, de der gå nogen og mod hinanden med danske flag på, og de alle sammen var så koreaner, og tænkte, det er rimelig vildt, at, øh, at der er så mange i Sydkorea, der er så vilde med Danmark. Så også... fandt de så ud af, altså også til alle kampene, øh, de spillede, der øh, sad der også øh, måske 25.000 koreaner. Ja, Danmark, Danmark! Øh, og var helt oppe ringe og, og, og hyldede det danske landshold. Hvilket de var rigtig glade for, at det var jo ikke det. Nej. Men øh, så tænkte jeg bare på, eller som de snakkede om det, det var måske lidt et bestillingsarbejde, forstået på den måde. at, ah. at, at altså, jeg der tror, er jeg... tanke, at de lå også meget fjernt, men de tænkte ved et enkelt dårligt øjeblik, tænkte de, måske var det bestillingsarbejde. Og det tænkte jeg på, øh, når, når, når, når pædagogerne tager deres børnehaver, og mm. ungerne med ned, ja. og hilser på dronningen under fødselsdag, og, og så videre, ja. ikke? Yeah. Så er det vel også. Det er vel en form for bestillingsarbejde, ikke? Det det var det det i dag? Det er det, jeg frem til. Det blev, det blev, det blev, det det blev ikke langt. langt, kan jeg godt sige. <laughs> øh, og ikke for at komme nogen tekstkritik, men det var lang forklaring. Øh, også fordi, var, det, var Danmark med i Sydkorea? Ja, ja, det var i Det var i 2002, ikke? Det var ikke meget væsentligt, altså. 98 fra Frankrig, jo, ikke? Ja, det var sjovt. Den, men... den, der gjorde mest den danske ved DVM. Det, det var dommer Peter Mikkelsen. Det var ikke Peter Mikkelsen. Det var Jens Larsen. Løder det sider lidt, og noget de italienske øh, landshold, der var ude på grund af den kendte, mine de ser. Og Larsen. Så han øh, tog autokamera, han skulle jeg til at sige kammeletten et helt andet sted. Han tog ikke til Gardersøen, i hvert fald den sommer. Nej. Det er helt sikkert. Hvor med alting er, så var jeg på 12bod, øh, som jo er det fine ende af. Du skal bare af, fortælle mig, det dit bestillingsarbejde. Det var øh, fordi vi skal også snakke om indslaget senere. Det var bare lige klart, for kort. For nu synes jeg, du kom med en lang forklaring til at komme ind til din både, okay, så, så jeg inden. vil også tillade mig at komme ind lille forløj. vi har to timer, så du snakker bare lys. Ja, altså, skal øh, ikke vi jo vinder nu? På 12, det vil være. Rigtig det er og der sidder rigtig mange ting, Bare de bliver uvenner, så vil den akse være knækket Men der er ikke okay. nogen akser at knække her, kammerater Der er ikke nogen ny alliance på vej her I øvrigt så Nå, men øh, Ja, der var udkommenteret Jeg stod, og det er det jeg vil frem til Ved siden af en børnehavepædagog Viste sig øh, som, som sad på et skub Eller stod med et skub, som jeg ikke kendte til før til allersidst øh, Det var forfærdeligt Det var vidunderligt, det var, det var mange følelser på en gang Jeg har lavet jeg tror, at der er ti, et bånd, fordi jeg skulle spare meget batteriet. Men de 10 minutter, den bringer vi... Det er minutter, vi og jeg Vi og jeg den har den. Vurderer, der er vurderinger af, af Johnny Magretes tøj. Jeg har øh, været meget tæt på Røve Det hele kogt. Ej, jeg glæder mig. Ja. Velkommen. Velkommen tilbage til vores program, der hedder De Sorte Spider. Vi sender her øh, ind til klokken er 16 på Danmarks Radios 3 Og hvad siger du, Anders Lund massen? Jeg siger bare, at <coughs> Er det ikke muligt, at vi kan huse øh, det rodeoshow, der nu ikke må være i parken? Øh, fordi at øh, dyrens beskyttelse øh, endnu en gang har øh, Spoleret noget, spoleret, som de ikke øh, skulle have haft deres små fedede pølser små i Små dyrepølser nede i at, jeg er ikke for dyreplageri, hvis der er nogen, der skulle tro det Nej Men det rodeo Jamen, jamen. Ej, jeg får nok af det vi er meget, meget tilfredse med aflysningen. Det er en meget klog beslutning at aflyse, det show. Det var jo i klar strid med dyrevandsloven, siger direktør i dyrens beskyttelse Ole Mønster. Det Nej, var jo, Ole det Mønster. var det ikke, Ole Det var det jo ikke, for det var blevet godkendt. De discipliner af showet, som skulle være der, var blevet godkendt. Så siger han. Der er kommet nye oplysninger frem om træningsmetoderne, der indlærer hesten at bukke via nogle betingede reflekser, og disse betingede reflekser kan kun, lære hestene. Kan kun læres hestene ved hjælp af strøm. Okay, det der program, jeg så, det der Task Force, yeah. der havde de sådan noget nedunder. Det så det slet ikke ud til at genere dem. Hvad havde de nedunder? Sådan en, øh, hvad hedder det, sådan en øh, lyske berim, det. Nå, men så kan man bare sige, forbudt, alle korporis i hele verden er forbudt. Men man må godt have sådan jeg... agility... Øh... Der er små stakkels katte Ole Mønster, der ikke engang kommer ud, fordi øh, alle dine medlemmer sidder oppe på fjerde sal med en, og øh, der skal skide i en bakke hele livet. Hvordan tror du det er? Så det, der er der heller lidt strøm. Nej men min misse kat det er bare sådan en selvstændig kat, ja. der går hjemme i lejligheden. Ja, jeg kan ikke lige at komme ud. Fuck med jeres... Nej, men jeg bliver sindssygt nu. Jeg bliver så sur. Men jeg tænker, at vi holder et Lille Rodeo herinde. Prøv Den 29. juni, hvor der var planlagt Rodeo... Ja. Der vil jeg, du kunne se, og jeg lyver ikke den 29. juni, kl. 15.00. Ja. Der vil jeg Anders Lund, Madsen og jeg ja. opføre vores eget lille rodeo. Det er Øster Allé. Det er det store Grimme kloster, der hedder Idrætsparken, ja. eller... Det, parken. Pange. FC København. Mm. Mm øh det er stadioner ja tak forhåbentlig aften til løb men det tager vi i morgen det er altid dumt at sidde HV her det er fuldstændig ret. Eh det Chelsea fansene der skrev sidst i HV. Er ikke rigtig bag, det. Men okay ja, ja. det er lige meget jeg gider ikke sidde HV. Er. Nej. De skal nok vinde mesterskabet uanset om de vinder i aften det, det, det er lige meget. Øh, men den 29. juni, 15 nej, 15:30 lad os sige 15:30 så kan vi lige nå de små ting der. Ja. Så holder vi rodeo ude foran parken. 29. juni skriver det kalenderen 15:30. Måske vi kan få lov at holde det derinde fordi der er jo fred og ingen fare fordi rodeo er aflyst. Altså den andre rodeo men så vi gør? Så holder vi et katte-Rodeo. Så skal folk, skal alle de der gamle, gikklade mennesker, gå, gå uden, hjælp, uden hjælp, uden hjælp fra handicapservice og Telebussen. Ned fra 4. 5. sal med deres katte, i deres kattebur Ikke noget i en eller anden lodetaske. Nej, nej, nej. ordentligt ansvarlig, forsvarlig transport af katten. Ja. Ikke noget ned i en lille... Nej, den ligger bare her, den er ja, i den posen, så skal jeg jo heller ikke betale, betale for at have den med bussen, jo. jo. Og så tager I jeres katte med derud, og så skal vi ja, afrette dem. Give jer stød og katte-Rodeo, du. Det er satire, skal jeg skynde mig at sige. Ja, ja naturligvis. Men ja, det er Rodeo som jo også satire, mm. hvis man bare siger. Ja, det er det ligesom, altså jeg har det bare. Prøv at, prøv at høre. Der, er, der er der er for mange valer i det hav. De fylder rigtig meget. <laughs> så nu kun man ikke kunne man, altså, stille, så forestille folket han folket vandt her fylder ligesom tre øh, rundetårn. Ja, men der er jo heller ikke nogen der rundt der ligger rundetårn ned i Øresund vel? men en blåvalt. Åh oh ja, kom indenfor. Okay. fyld det hele skibstrafikken og få sådan lidt sådan en jeg havde engang sådan eller løb sådan en løbbo der. Lupo. Lupo. Det er det der, ja, det, holde det, der går i stående hold stille. Det være meget mærkeligt, ikke? Men den uh, kan jo køre til Frankrig på en halv tank, eller hvad ja. de reklamerer med. Ja. Lav på hvaleolie, du. Så skal I se. Så bliver det bare... Så bliver der... Men nej, nej. Men, ja. men små øh, dyr må godt holde sig i fangenskab hele deres liv. Mod deres vilje. Oppe i en lejlighed, hvor der helt sikkert er 38 grader varm, Kan man ikke lige åbne lidt? Her lugter lidt røden, fru ej. Jørgensen. Ej. Nej, det trækker ind på mig. kan ikke lige komme med luft. Så må du jo ligge og dø. Altså katten. Katten. <løb> så blev det helt roligt igen. Hvis man spiller det, vi lige har sagt bagfra, så virkede det virkelig, det er det rigtige. Så det bare, hvad det godt? Rodeo blev aflyst. Jeg er faktisk glad for, at det vi aflyst. Det er også helt seriøst. Jeg har det sådan, altså støde, det er OK på en hest, men alt det andet det går simpelthen ikke. De skal også. rejse hele vejen for USA. Men tænk også på, altså, når folk. Nej, men jeg mister på køn i Korbøgs på For noget Østerbro ikke er helt givet til, så er det folk, der godt for det Og jeg tænker også på alle de det der det komme ind i deres for og tøj og stå det Nej, BR. for det for det godt, det for det for det for det for det det det for det for det for det for det Var, Jeg vil øh... også godt sige en ting. når man lytter til vores program. Ja, og det er der jo nogen, der gør. Heldigvis da. Heldigvis, tak for det. Så skal I bare vide, at det er jo et satirisk musikalsk talkshow. Ja. Så når vi siger noget om Rodeo, ja. så er det jo muligvis noget, vi mener. Mul. Muligvis noget, vi ikke mener. Eller når vi siger for eksempel, det med katte, folk der har katte i lejligheder, det er også dyreplageri. Det mener vi. Ja, det mener vi. Men det er, men det er for... der er ikke rigtig nogen, der har skrevet om, at det er synd for katten. Alle skriver nu, at det er synd for dyr, altså for en kald. Skal de slå fast? Og jeg er helt ærlig, jeg har ikke sat mig ind i scenen nok til, at. Nej, eller... men hvis vi skal være helt ærlige, så vil jeg vi ikke sætte os ind i noget som helst. Jeg men laden... Det afholder os jo ikke for at have en mening om det. Jeg vil bare sige, at hvis man ser på det udefra, så tror jeg, at det er sjovere at være en hest, der løber rundt, end at være en kat, der sidder og prutter i en sofa. Det tror jeg da helt ærlig. Men jeg Næste, jeg ved det inden... ikke, For jeg kan ikke se ind i en kat henholdsvis i en hest. Jeg har heller ikke lyst. Ja. Og efter alt den snak om operationer, så får jeg endnu mindre lyst til at se ind i nogen som helst. <laughs> og der er lige fået onsdags på redaktionen. Ja, det skal jeg love for, det en, der var op igen. Kære venner, nu øh, skal vi lige øh, hylde en person. Det er jo sådan, at i går, ja. der forlod Louise Frevert, jo Dansk Folkeparti. Og øh, hun forlod, med døren. Øh, hun smækkede med døren. Det, der er jo skete, øh, så nogenlunde skal prøve at tegne tidslinjen op omkring... Øh, Gør da det? Hendes. Hun bliver født i 1927. Øh, og allerede i... tidligt står det klart, at det ikke er et helt almindeligt menneske, der er kommet til verden. Ikke. Øh, Louise, hun øh, vil være mavedanser? Louise har en mand og får nogle børn. Senere finder hun ud af, at hun skal være mavedanser, bliver senere lesbisk, det er omkring 1947. Og vi må heller ikke glemme at nævne, at hun jo altså er medlem af Shayne af Irans balletdanserkorps. Øh, Nemlig, hun var, øh, der er nogen i dag, der vil ondt tunge, og sige, at hun var showdanser dengang, eller champagnepige. Det er løgn. Det er løgn. Hun var danser. Ja, Og det er altså ikke enhver. Det er ligesom at sælge sandheden til herre og komme ned og være med, fordi der er jo altså... Vi hardcore krav mm. mavedanser, eller var i Iran. Det er noget, der senere er gået. Det kan, man, det, det kan man ikke rigtig lov til mere. Nej, eller noget, nej, at Hvilket er det særligt. Skønt kunstner. Så ikke. blev hendes interesse vagt for politik. Nej, nej, nej. Så blev hendes interesse vagt for afro... Øh, mænd fra Afrika. Mind fra Afrika. Og det har man kunne se en billedserie for få år siden. Æh, den har rundt rigtig. omkring i, i landet. Mm. Æh, og mm. det med, at at, Pia skulle, øh, undskyld, at Louise Frever det ikke skulle kunne lide øh, mørke mennesker, det passer i hvert fald nej. ikke, når man ser de billeder fra fy for Søren hun er begejstret. Hun er svært begejstret for meget mørke mænd og, og, og tykke. Og, og det var jo en anden ting, Anders, det var en anden tykke. tid, før du, før du lige fuldender den sætning. Helt øh, rigtigt. Der og, lavede jeg det, der hedder Cecilie Fryg her for dig. Ja, men det var rigtig, rigtig hyggelig tid dengang. Og det var det nemme. Og hun øh, bevægede sig endnu videre, og må så sige også i en logisk øh, forlængelse af at være pornoskuespiller. blev en politiker. Og, og det er øh, en helt anden måde at sælge sin krop på, men øh, spændende og også mere langsholdbar. Først. Og dog, fordi Louise hun kommer ind i borgerrepræsentationen, sidder det cirka 12 år, tror jeg nok. Og det skal jeg sige, det er den københavnske udgave af ja, et øh, ja, en vil ja. vi vel også godt sige. Altså, afdeling der er afdeling, ikke afdeling. Nogen i borgerrepræsentationen, som nogensinde har fået noget fornuftigt afdeling O på øh, rådslåstning, ja, Det er det, der så sker værk eller bedre. Det er at Pia ah, øh, Louise, Louise Frevert kommer så i Folketinget fra for Dansk Folkeparti. Hun øh, gør det godt. Øh, hun stormer fremad for en masse ordførerposter og en masse ja. med en masse af de, de vigtige og indflydelsesrige øh, udvalg. Så, er der en lidt så øh, sker der jo det, kan man sige, at øh, hun holder lidt tilbage med mave Hun bliver ja. jo et skilt fra sin mand øh, og lever i dag gift med en anden kone. Øh, kvinde. kvinde. Og øh, det der så sker, det er jo at hendes webmaster ja, er, er, er, laver et barn på hende, kan man sige. Altså, ja, og det betyder. tror jeg simpelthen ikke han har fået lov til. Hun er nej, nej, nej, men det var heller ikke det var i Men han, han hende. Ja, ja. øh, ved at lægge øh, racistiske synspunkter ind på hendes hjemmeside blandt andet det, at muslimer var som kraftceller og de skulle udryddes, ikke? Præcis. Øh, det, der så sker, det er, at Louise som siger, at hey, hey, hey, det var ikke mig, der skrev, det var en webmaster. Præcis. Men hun holder dog alligevel overlov. For at komme til hægterne. For at komme til hægterne igen. Ja. kommer oven på det her slag, som det var. Ja. Hun holder overlov, kommer så ind. Det, der så sker, det er, at i går, ud af den blå luft, ikke engang Pia Kærsgaard, eller Tulsendal, eller Jesper Langballe, eller nogle af de andre... Søren Krav. Søren Krav, eller så nogle af de virkelig Mås store i på var eller at Arh, man ikke prøvet noget går lige. Åh, og han er medieordforfører nu regn med, ufor, ja, nok, han, med at han lige. Ja. Hvad var det der? Hvad hop, hop, hop, der? Hop. Er det er en oh. bog, der ved at blive udgivet om os. Ja, det ja. er det. Hvis i Frevel kommer med en bog i morgen. Ja, og det har intet med det her. Gør. Udkommer med en bog nu Det vil jeg godt sige. Det, ja. Jeg tror ikke, at det er hendes udmelding af Dansk Rodsport er en form for marketingstund for den her bog. Fordi det, sådan er hun ikke. Mm. Nu kender han ikke, men det tror jeg. Ja, ja. Den her bog, der har hun skulle efter Sine her kaldt øh, Pirkæreskov forskellige ting. At hun er en, øh, ikke for cestoid, det, det, det er næsten det. hun er blevet, jamen det, hun er blevet... Hun er bare en rockerpræsident. Ja, men Louise er blevet fejlciteret i aviserne, ja, fortæller hun så. Ja, og. og der er simpelthen blevet, øh, se og hørt blandt andet, når du kommer i morgen, som skulle have historien, de øh, har fejlciteret Hun har ikke kaldt hende en stram gempe, ting. Som, som hun er blevet citeret for at kalde det. Altså, hvem er en stram gempe? nu er Pia skulle være det. Det skulle Louise Frever sagt. Det har hun ikke sagt i bogen. Og det, der er det overrasker at både Pia kærskov og øh, deres spændte doktorer, det er, at de ikke har vidst, at den her på kommer. Ja. Vi har valgt at ville hylde Louise. Louise har givet os mange gode øh, indslag her i programmet. Ja. Først skal vi lige høre klip for hvordan det lød, da hun var i øh, Godmorgendag i morges. i det korrekt, Jens? Ja, det er korrekt. Ebbe, hun er meget øh, altid sur øh, og øh, er, øh, er stus og... Okay, nu, Freber, nu skal jeg lige høre klippet. Det er Louise Freve, der snakker om... taler om Pia Kersgaard. Det må det være, ja. Ja, bliver det. Ebbe, hun er meget altid sur, øh, og øh, er, øh, er stus og øh, ikke hjertelig. Altså, selvfølgelig skal der være styring. Altså Det kender jeg fra min egen øh, tilværelse. Jeg beskriver bare, hvordan jeg har oplevet det i gruppen. Og du kan ikke være et parti, hvor, hvor, din, hvor dit eget jeg og dine egne livsværdier er så langt væk fra de politiske holdninger. Og forandrer det sig ikke, og det forværres fra dag til dag, så må man altså finde nogle andre græsgange. Der er ikke nogen, der kan være tjent med, at man er utilfreds, hverken jeg, som trods alt skal leve med mig selv resten af mit liv, og ej heller ikke parti. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Heller ikke jeg. Kære lytter af de sorte spejder her på p for det er også du lytter til. Yeah. Nu har vi, og jeg vil, vi skal ikke tage æren for det her, det er filosofen. Ja, det er. Vores husfilosof, Carsten Holt, som har fået denne idé. Mm. Vi laver nu en hylst. Omage. 4 minutter og 35. Tænd hard disk recorders eller ja, hvad du bruger derude. Fævekron. For her kommer de sorte spejders til Louise Frebert. Jeg er godt klar over, at Dansk Folkeparti er topstyret, og det skal også være en topstyring, og det er der i alle partier. The final og jeg, jeg, jeg tror nu også, når man tager på betrakken af, at man ved, at Lisbeth Knudsen er ved i Norge, og øh, for eksempel det Socialdemokraternes partiprogram, har været med til at hjælpe til at udarbejde det. Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway hvis sovnekøbet også har øh, et barn, der er adopteret, som måske ser anderledes ud, har de skæve øjne, eller mørke i huden, og som bor hos et homoseksuelt par, så, sted, så skaber det altså meget tit, og ofte kan jeg forestille mig nogle store problemer. Regrets, few, again, og det med at blive målt der meget, det øh, synes jeg nu ikke er så dårligt mention, som sådan, fordi det kan også animere folk til at få det bedre. I i første omgang bliver man da lidt chokeret, fordi man tænker, er der nogen her på Christiansborg, der, der snipper? Men når man så tænker lidt nærmere over det, så sker det jo i alle samfundslag og på alle arbejdspladser. Course, Jeg tror, det er vigtigt, at man placerer et ansvar under alle omstændigheder, både bestyrelsesmæssigt og også direktørmæssigt. Hvor ellers vil, vil borgerne jo sige, altså, kan det her blive ved, kan det ske en anden gang? Nogle gange rydder der en finger af panden, og det er kun beklageligt, og vi er kommet til en meget, meget fin overensstemmelse med ledelsen og med hele voksingsgruppen, og vi skal se at komme videre. Ja, øhm, jeg havde allerede besluttet mig, da jeg kom herned til vores møde, at jeg ville tage overlov. Så der ved jeg, at jeg har lagt det ud i min hjemmeside, men det er beklageligt, at det skal være sådan, at jeg står heroppe. Jeg har forsvaret, ja, at indvægtene har det, det, er, det er en ting, jeg har ikke forsvaret sygspunktet. Oh, no. oh, no, det er alt er alt, alt for skarpt, og det var derfor, at det skulle redigeres. I did it my way. for what is a man, what has he got? de der ting med kræfter og den slags, det er slet ikke min måde at formulere det på, og det ved han også godt. Ja, det er, en, det er en metafor, men det er jo et billedigt og jeg taler selv det billedigt sprog. Yes, it was my way. Det har jeg ikke sagt på noget med et tidspunkt, det ikke er. Selvfølgelig påtager jeg mig det fulde ansvar, for det ligger på min hjemmeside. Det er det smukkeste, der har været i dansk radiohistorie nogensinde. Det er muligt. Der var maskinen, ja, ja. der var hovedkvarteret, der var monkeybusiness, der var Poulsen-Brenholmens søn, der var katapult, der var alverdens halvøj. Ja, det her. Du ser mig klump ja, Det gør jeg da. Jeg kommer også <laughs> til at savne hende. Men jeg tror ikke, vi har hørt det sidste til Luz Der er flere ved derude. Åh, fuck. Fuck alt. Du er så sød. Nu er det, nu Så skal vi til det. Jeg ved, at du derude kan lytte til sådan ting. Har det bare været fint, skæg og vits, at uh, Anders Massen Madsen han har været ved kajen nej. i morges? Nej, det er det æder på med ikke. Nej, jeg stod meget tidligt op, og jeg er altid en øh, lille smule angst over, at vi ikke når det Fortæl hele. kort, hvad der er foregået, fordi det kommer resten af programmet. Jeg kan lige så godt sige, at hvis du sidder og venter på musik nu i sort spejder... Ja, der kommer lidt musik, for jeg har ligesom lagt Ja, ja så kommer der musik, ikke? Men det bliver ikke meget, fordi det, nu er vi i de royale hjørne. Yes. Øh, nede på Tolbo i dag, det er den pæne del af Frihavnen, nej, øh, syd... være, nede Nordhavn, syd... Uh -huh. Der øh, kom øh, hans kongelige højhed, øh, øh, Kronk og Kromosæs Victoria og det løse, svensk ambassadør, ham vender vi tilbage til, Hva? i land. Der var en utrolig folkeskare forsamlet på 12. -båd. Der er, og det er det, jeg, synes, jeg hader ved mange af... Øh, TV2 har jo gudslov sendt hele dagen. Men der var de allerede tidlig inde på, at der ikke var særlig mange. Det synes jeg er ja, men en må en jeg, lige, uh, jeg må lige spille et klip, for det her det er fra, uh, fra TV2-nyderne i morges kl. 9. Ja. Det var sådan, at uh, jeg, jeg ser altid nyderne klokken 9 på. Jeg ville også have set dem på DR, hvis man ikke havde lukket morgennyhederne. Mm, det er Det er jo men så bliver jeg så nødt til at se det på TV2. Og det gør jeg så. Og øh, der er det hende der, den søde, der har fået øh, barberet på den der bums, eller byld, eller den der, øh, hvad hedder det? Jeg tror ikke, man barberer det teknisk. Hun har bare jo, bare, hun har taget sådan en gelette rigtig hurtigt. Hende, Camilla Valsted tror hun. Rigtig, rigtig, rigtig sød, ja. øh, morgenværd og dygtig. Så siger hun klokken i, ja, her er lidt kort udgave af nyhederne, fordi at øh, om et øjeblik, der transmitterer vi direkte, fra når det svenske kongepar ankommer til Danmark. Og de ankommer jo klokken 10:30, siger hun så. Okay, ja. så er det fedt, at nyderne kun skal være fire minutter. Mm. Men at lige bemærke, hvor flov hun er lidt over det, der sker. Først er det en helt vildt dårlig sportsvært, som afmelder. Sverige spiller mod Danmark i parken den 2. juni. Allerede i dag kommer dog et lille stykke af Sverige til Danmark, nemlig den svenske kongefamilie. Så er det nu, vi skal holde øje. Mm. Ja. Det, øje. øre? Prøv lige at øre. hvordan hun siger, ja, nu kan du, ikke? Ja, men først får de en vævssigt og så bagefter er Natasja Krone og Christian Ring Hansen klar med et par timers fyldt dækning af det svenske kongelige besøg. God fornøjelse, og tak for nu. Er det rigtig? Ja, hun er træt. Ej, hun er bare træt. Åh oh, nej, ikke igen. Ikke igen. Og jeg er selvfølgelig også glad for, at vores kollegaer er på TV-visen, eller undskyld, er Events også har sendt for den Lykkelig begivenhed, har de den? Det de har, ja. har vi det så vi haft gang, de har tv-læn uden? Jeg, jeg tror ikke, at de har. Og at han er derinde, han arbejder. Selvfølgelig vi ikke for 14 det, altså. dage tre uger siden. Okay. Så jeg tror ikke alle. Nu skal vi gerne med klippet. Der er kun ja. et kvarter tilbage at arbejde. Vi, øh, er jeg skal lige nævne omkring, fordi mange ting. hvem er det der kommer ind? Jeg har jo haft øh, min søn med nede for ja. ligesom at, at få et par friske øjne på øh, hvad er det der sker. Mm. Øh, så, så når der bliver nævnt noget om storm, så er det, så, så er det ham. Her ja, er vi tiden tilbage til i morges. Spændende, spændende, spændende. Vi er på vej ud mod Tolboden. Det er onsdag kl. 9, og der er nu mindre end en halv time til, at Hans Majestæt Kongen Gustav, Sverige, ankommer. Tak. Ja, så står vi her på Tolboden og hører kanonerne brage. Ude fra et eller andet kanonbatteri laver bøjringen. 6.000 måske. Det kan være. Jeg ja. stod ikke i pressekittet. Nej, det gjorde det sådan ikke. Jamen, jeg havde fået herre dårlig kan plads. Jeg yep. Kan du se kanonen? Der ved jeg ikke, om du lige kan gå lige kort op, vi skal nok ikke til at gå for meget tilbage. Men, jeg, men det er fordi, at drengen jo, han, ja. han kan ikke se kanonen. Og Storm, du er med her nede på øh, karen for at se kongen. Hvad, hvad glæder du dig mest til ved at se den svenske konge? Det ved jeg ikke helt rigtigt. Hvordan tror du, at den svenske konge ser ud? Det ved jeg heller ikke helt rigtigt. Og tror du, han har sin kone med, dronningen? Øh, det ved jeg heller ikke helt rigtigt. Men det er også det, der er det spændende. Hvorfor tror du, de skyder kanoner? Tror du, det er for at ramme kongen? Nej. Men de sigter deres hen mod skibet. Nå, hvad, hvad tror du? Jeg tror, det er for Prøv at der får du den lige tilbage igen lige i hovedet, Ole Steffelsen. Du skal ikke sidde der, vel? Bang! Haps! Ja, han er en god god. Og festligholdet, øh, at nu kommer han, så laver man så, så for lige sådan, det skal være festligt. Okay. Ja, men lad os se, hvordan det ender. Er altså, far søn på tur? Ja. Hvordan tror du, kongen ser ud? Øh, jeg tror, han har sin krone på. Naturligvis har han sin krone på. En ting, jeg tænkte på, det var, øh, kongen blev spurgt i et interview her tidligere på ugen, om øh, han kunne lide tulipaner. Hvad tror du, han svarede på det? Ja. Nej, han kunne ikke lide tulipaner. Ved du, hvorfor han ikke kan lide tulipaner? Mm. Fordi de knitrer. No. Har du oplevet det? Nej. Heller ikke jeg. Nå, men nu kan det være, der sker noget. Lad os kigge, hvad der sker. Der er vel forsamlet omkring... 100. 100 100. Hvor mange vil de tro, der er her, fru? Ja, hvad mange, skal I sige? At 200, er det, er det for konservativt? Ja, det er 200 Men så inklusive soldaterne, så er vi vel op på 250 Ej, der er nok mere end 50 soldater Ja, ja det jo følge rigtigt. der er omkring 100 Vi havde ikke forventet flere Jo, men jeg tror folk har vidst det for sent, måske, om det her statsbesøg Så skinner solen heller ikke Nej, ikke, ikke nok i hvert fald Storm, synes du, at er der, er der, der er få mennesker? Øh, jeg ved det ikke helt rigtigt. Du har heller ikke været til så mange statsbesøg endnu. Har du set nogen konger før? Øh, nej. Okay, det bliver spændende. Ser man har kronen på. Der er TV2-helikopteren. Den tror jeg er sikkert fået lov Det er det i studiet, der nu. Sagerne ja, de havde de fået lov til at flyve ind. Fød p, -P sagt til TV2-helikopteren. I flyver bare ikke over. Det gider vi bare ikke. Så gør TV2-helikopteren. Du er, kan godt. se... Den går i stealth mode. Den går bare ned under ratergonsen. <laughs> ja, fuldstændig. Så sagde Samuel Racklind, ja, så kan I lære dig det. Altså, du kan se, der har du uh, Johnny Magrete her meget tæt på os. Der, hun går lige derhen. Hun er jo mindre end 20 meter fra os nu. Og lige bag hende har vi altså svenske kongen. Nu kan du endelig få ham at se. Det her med den hvide kaptajnskasket. Og hvad synes du, Storm, når du ser ham så tæt på her? Ligner han en kongen? Nej. Han er en lidt. <laughs> ja, han ligner en sømand lidt. Men en ganske flot fyr, ikke? Ja, det. Og hvad synes du om Hans Henrik? Jeg kan se, at han har taget et par meget mørke solbriller på. Øh, han står ja. også derhen og giver hånd, kan du se. Øh, det er ham, den anden sømand med, med nogle ordentlige solbriller. Øh, ham, der giver hånd der. Ja, nu kan jeg godt se. Flot fyr også, ikke? Jo, men nu giver han hånd. Lige og der for... har vi kronprins Frederik. Det er den unge mand der med den hvide hanske, som også giver hånd der. Og der har vi så kronprinsesse Sil, øh, hvad hedder hun, Victoria. Der har vi hende i den lidt, kan man sige... Grå et spaceredragt. Og så skal kronprinsen nu finde ud af, hvor han skal hen. Kongen er allerede inde i en bil. Det har vi kongen ikke. Nee, det er ikke kongen. Det går meget stærkt nu. Det er meget spændende. Mit liv for kongen. Tilbage til dig, Hans Beinhold. Tak skal du have, Anders Lund massen. Ja, men der er en fejl. Altså, vi fik kongen ind alt for tidligt. Det her ja, det klip er vi ikke en digital måde rådet for langt frem i forløbet. For vi har jo slet, han har jo slet ikke kommet ind endnu. Jeg kunne godt bede om at se bort for det, der er nu. Hvor er det, du bliver uvinder med nogen. Ja, jeg er slet ikke uvvinder med nogen. Hvorn er, det, du bliver der er en, der bliver det spidst på dig. Øh, ja, det, det har bare... Jeg har været meget tæt på. Jeg har været mindre end 10. Oh. Jamen jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er nogen bare begyndt at pakke, indslagene på en anden måde. Vi kører bare videre, ikke. Jo, der er ikke en mere fra. Ogusser. der er 18 minutter, og 64 sekunder tilbage klippet, der er 10 minutter tilbage på graven. Ja, så vi skal nok køre det på dobbelthast. Ja, vi skal også spole på timb, så du ser husker det. Ikke? jeg må sige. Okay. Der er kommet storhed til land. Det bliver tre meget, meget, meget fornøjelige dag. Men det, der også sker Hej, om lidt indslag, kan jeg forstå, det er jo, at Storm, din søn, hilser ja. på prins Felix. Ja. Jeg kan sige, vi er ikke mere end et minut væk fra dette store møde. Ja, ja. Hvilket noget tøj tror du, den svenske konge han har på i dag? Øh, jamen, Det ved jeg jo. Jeg har jo set svenske Han havde syvmands tøj på. Der er ikke blevet malet derude, siden sidst de var her. Nej. Mere modtagelse. Hvad spiser sådan en konge? Ja, jeg jeg tror, jeg. Tak for det. Ikke. Spændende er jo nu om lastbilen fra Royal Crown for... Plads i selve det reale følge, eller om den må køre bagefter. Må ikke, vi få plads til den. Det er jo en forretning. <laughs> så kører de. Jamen, ja. gå videre det til den næste, Anders. Det er fuldstændig frygtet, der foregår i oplægget. Det er jo det sidste. Jamen, jeg ved nu lige... så altså, rækkefølgen, vi har på det her stykke? Jamen, kogier. jeg ved da godt, men jeg kan ja, det ikke... Ja, det er Stormen, der taler. Ja, det har jeg. Så om lidt, så kommer uh, Portsvendels. Åh, så har vi den skrækkelige Volvo. Eller Gry, hvis du lige har tid. Jamen, der... Største designmæssige uheld i Volvo-koncernen. Volvo har jo rettet sig meget her på det sidste, må jeg sige. Men jeg ville nok som dansk kongehus-billingkøber, hvis jeg skulle købe en Volvo, ikke have valgt lige præcis at købe 940 en i forlængende udgave. Svar lidt til at gå ned i mad og, vin, og så købe næste tændstikker. Nok om det. Og oh, man har også fået banket en ZARP ind her, fra den svenske ambassade. Tryg, hvor spørgsmål? Ja. Det, det er dig, der har klippet øh, øh, det her. Ja. Ting. Ifølge Anders, så kan jeg forstå, at det er lidt forkert rækkefølge. Nej, det... men det er sat sammen i nøjagtig den rækkefølge. Det blev det lagt ned eller I op maskinen. på min computer. Mm -hmm. Men det var det, du to sagde 90. før at på et tidspunkt, at han længere væk. Ja, han sagde jo også, at han nu er en 20 meter væk. Men den her er tidsplan, først... Gry, ja? tidsplanen her, den holder, hvor der står prins Felix og står ja. på Storm. Mm. Det holder også i det, vi hører nu, ikke? Jo. Så det vil sige, lige om lidt... Der kan vi altså høre, at I, at I møder prins Felix. Ja. Ja. som får lov at komme næsten med. Men de andre har kørt. Skal du, du lige, lige være færdig ud. først med... Vi vender ja. tilbage. Og så et stykke musik, Anders. Og vi skal lige høre, Storm, en ordentlig vurdering af det kongelige besøg indtil videre. Hvad synes du? Øh, ja. Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg siger bare ja alligevel. Når jeg tænker på, hvad synes du om det kongelige besøg indtil videre? Øh, godt. Godt? Kan du Og høre det, at skal... uh, Bodil Katz <laughs> står allerede begyndt at tage sig af Bodil Katz? Ja, ja. Jeg synes, det er godt. Okay, okay. Uldvælge, vil du så helst have Johnny Margrethe eller den svenske konge til at være din statsoverhoved? Jeg tror, det er med. Af... Tron... Johnny Margrethe. Mm. Jeg er enig med dig, men han er jo også en flot fyr. jeg driller mig. Du kunne få det bedste klu, Ja, hvad var det bedste klu? Det er Felix, står her. <laughs> Hvem er det? Hey, hey. Det, sker ja. nu. Ja, yeah. jeg står, og jeg er jo ikke for fan, Jeg er jo en ny i det her game ikke? Men jeg står jo, der er jo ikke øh, så mange mennesker Der er nu være Så står jeg ved siden af en ganske sød øh, lille dreng Og så en, øh, en øh, jeg tror er hans øh, mor øh, Og øh, ved siden af Men så viser sig, at jeg har stået ved siden af prins Felix Jamen er det? Jamen det ved jeg da heller ikke, men jeg kigger jo for Hyland på den svenske konge Men så viser sig, at prins Felix og hans børnehave Har været henne for at se Jorkim, som jeg også var der, ja. øh, øh, på arbejde. Ja. det er tit, man har det at se, hvad jeg laver fra, ja. fra arbejde. Og jeg går ud fra, at Felix så bare benytte lejligheden til at børn børnehaven ned og se dem. Fito. Ja, simpelthen. Så vi har stået og meget til, hvad du sagde. Åh oh, herre, ja, min. ja, ja. stod. Vi ja. nej, nej, nej. tilbage. Og så et stykke musik, Anders. Vil du så helst have Johnny Magræt? Det nu, så helst have, vælge, nu, så helst have så kommer eller den svenske konge til at være din ja, statsoverhoved? Jeg tror, det er Trondheim Det er Eller Gredi. Johnny og Det, der sker nu. Jeg nu bliver du approachet af en er slags også, synes, så hun, så hun står lige ved siden af, og så siger hun okay. Ja, jeg mig. Du kunne have fået det bedste klu, ikke? Ja, hvad var det bedste klu? Felix, det står her <laughs> Så vi har stået og dyttet meget til, hvad du sagde. Åh, oh, her. Ja, ja, ja. <laughs> Men det har man altid for sin uh, godhed. Ja, det er rigtigt. Men jeg har... Øh, min jeg søn. Jamen, det er vi, ja. har vi jo også stået og set, du har vinket fint. Ja. Så. Hvem er hun? Øh, jamen, øh, det ved jeg ikke. Hvem er hestekraven? Nej, hun er, er sød. Hun er smadret, sød. Nu er du se den rigtige konge, men du også se den lille rigtig prins? Ja, det prins er Felix. prins Felix. Goddag prins Felix, og det er øh, Storm. Og, jeg lige vil og han er storm. storm? Ja, han er Storm. <laughs> og det tænker... Står jeg og hilser på prins Felix nu? Jamen, hvad skulle jeg gøre? Jeg gik i panik. Og jeg, tænker, jeg kan ikke, han har ingen, min, min søn har overhovedet ingen titler. Hvad fanden gør man? Og så siger jeg, skal jeg sige Greve? Jeg siger, skal, skal jeg satse, at hun ikke skal, her, her, her, kan ordenskapitlet? Hertun Østerbo, Storm, <laughs> Lund massen. Hvad skal jeg gøre? Okay, vi hører lige. Så vi jeg stød og dyttet meget til, hvad du sagde. Ja, Åh herrlig. Ja, ja. Men det har man altid for sin... Så, så, så står ja. han står der? Altså, hun står sødt ved siden af, og, og, og, og, og Felix står jo også sødt ved siden af. Og jeg har jo bare stået og lade reputage, ikke? Og så pludselig er jeg fanden løs. Øh, godhed. Ja, det er rigtigt. Men jeg har... Øh, min ja, søn... Jamen, det vil jeg. Lad vi har jo også stået og at du er vækket fint. Ja. Så nu vil du se en rigtig så. konge, vil du også se en lille rigtig prins. Ja. Siger hun der, ah, her, dame... Ah, siger dame her, siger her. Sådan til Storm, nu vil du se en rigtig prins. Ja. Og, og det vil vi jo altid gerne. Goddag, prins Felix, og det er... Øh, Storm. Kan du høre, jeg lige vil sige prins Storm. <laughs> og han hedder Storm? Ja, han hedder Storm. Er du også som en Storm? Det er meget sjovt. <laughs> ja. Men det gik jo meget godt. Pinligt taget siddet på kragen. <laughs> <laughs> du har jo sikkert set det flere gange. Ja, ja. Hvad skal ja, de vi skal op til? Fredensborg og kaffe, ikke? Eller noget? Der træder jeg væk. Det skal jeg sige. Når jeg tænker på om, om, om, om, om, jo, ja. om hvad hedder Felix's far? Lad ja, kaffe. Det er der rigtigt, ja. Det er en drage. Mm. Og er også en drage. Det er, journalisten din søn taler, altså, hun er en drage. Nej. <laughs> det, er, det er ikke hende. Øde menneske. Her er du Mille. Ja. Men her er det slut, ikke. Nu er det fest forbi der her. træder jeg stadig ja, ved. Jeg synes, vi elsker alle bilerne. Men Jeg synes, den her Volvo... Hvad synes du? Er du ikke? Ja, nu kalder mig gammel. jeg gang om det. Jeg synes, at det være fyldt som forrygt. Det er kun fordi, at jeg i en stor del af den reportage, der nu er blevet væk. Øh, har jeg nævnt meget omkring en meget lang Volvo, som Det var med. Krone 11. Det, ja? det har været med. Okay, ja, men der er meget mere. Øh, og jeg synes måske, det er en lidt uheldig bil at, at banke ind i sådan en følge. Ja. Øh. det er selvfølgelig, fordi Svenskkonge er der, og så ser man hvad? Har vi er, er, er, er svenske biler i, i, i garagerne? Han har aldrig været vild med tulipaner og Saab, derfor. <coughs> og, Volvo. Og så er det, jeg prøver her, og jeg tænkte, jeg må jo gøre et eller andet, så jeg prøver ligesom at udæske Felix for en mening omkring øh, Volvo. Ja. Det går ikke så godt. Så altså, den ligner noget, der er løgn. Jeg hmm. synes, Felix, hvad synes du om den der Volvo? Der er den lange Volvo. Fordi umiddelbart synes jeg bare, det er en bil, der sådan... Det synes som om, at den har siddet for længe på ikke? så den bare er bare blevet forlænget forlænget. Det er lige nummer 1 og 2. 1'eren er den helt gamle, er der, der er ja, det er da klart den flotteste. Ja. I lige måde. Ja. Der var hun, sgu. Vi var sgu nervøs for, om du har blevet napset. Hvad så? Så er der ikke mere pølse på den pind. Det var øh, det øjeblik, vi havde af storhed. Fy for søren, det var godt. Ja, det var ikke rigtig godt, men øh, jeg, i morgen har jeg chance, fordi jeg skal også lige lære materialet at kende. Men i morgen er kongliger øh, kongen på IT-universitetet, og der vil jeg lave en reportage, som er skarp som sovs. Det, der sker, det er, at IT-universitetet ligger jo lige som den nærmeste altså, nabo, nabo ja. til DR-byen. Og vi kan egentlig faktisk stå, hvis vi lige står op på kanonkongen Henrik bord og kigge direkte ned i kantinen på IT-universitetet. Yep. Det vil vi gøre i morgen... Vi vil øh, også have live-sending af ja, de kommer kl. 30. Det ved jeg ikke, om lov til i Pals, så er sgu nok lige mm. I hvert fald der vil vi have mikrofoner over som en ja. før og en efterting. Vi vil også have to det, der hedder Dollyer i Finsbog, og øh, to kraner derovre, ja. så vi virkelig kan dække det ordentligt der, Og helikopter. Intet mindre kan gøre til det. Er det